А харківський Коля запевняв усіх, що йому ані трохи не було страшно. «Діди, може, і боялися, а я ні скілечки, торохтів він. «Танк гатить з гармати і кулеметів, а я біжу за ним просто по дорозі. Цікаво!» Коли затихли вибухи і згасло полум'я, ми налічили всередині танка дев'ять обвуглених трупів. Екіпажі обох машин, що проникли в спадщанський ліс, згоріли живцем. Отже, ми мали підстави бути задоволеними і поверталися до оселі-лісника в чудовому настрої. Шкода тільки, що будиночка не було, згорів дотла. Зате холодець, який стояв на дворі, лишився цілим. Це дуже потішило всіх, бо їсти хотілося страшенно. Ніколи, здається, я не їв нічого з таким апетитом, як у той день наш партизанський холодець. А втім... Тоді все здавалося чудовим, навіть землянка, де ми влаштувалися на ніч, хоч і ні, чавкало під ногами від ґрунтової води, довелося накидати на долівку чимало сіна. Довго наші люди не спали тієї ночі, все згадували, що пережили в лісі до цього дня. Ради Круднів почав розповідати, як він повертався з розвідки. Це було у Новослобідському лісі першого чи другого дня після того, коли загін Руднєва отаборовся там. Радик ходив у розвідку із своїм шкільним вчителем Павлом Степановичем П'ятишкіним. Поверталися вночі, заблукали і почали щосили кричати «Сова! Сова!» партизанам, які лишилися біля кореня. І на думку не спадало, що це їхні розвідники на весь ліс пароль вигукують. Вони залягли зброєю на поготові, і мовчки чекають якоїсь каверзи. А розвідники ходять по лісу і горлають «Сова! Сова!» Крик то віддаляється, то наближається. Кінець кінцем розвідники набрили на своїх. У темряві наштовхнулися просто на стволи гвинтівок. Добре, що Руднів по голосу впізнав сина. «Ех, учитель!» – напав Семен Васильович на П'ятишкіна. «Пароль пошибки кажуть» а ви на весь ліс викрикуєте. Збентеживись, товаришу командир місце зовсім забули, признався той. Розповівши про цей випадок, Радик сказав батькові, «Здорово ти тату розсердився тоді, лаєш нас, а ми з Павлом Степановичем радіємо, все-таки знайшли своїх». Тепер усім легко було визнати, що на перших порах ми почували себе в лісі поганенько. Наче всі страхи позаду лишилися. Чого ще в біса боятися, коли навіть танки ворога не страшні? Партизанська фортеця Хоч якими великими були радість за взяття викликані першим успіхом досягнутим у бою, ми добре розуміли, що коли не хочемо негайно йти із Поччанського лісу кудись подалі, то повинні навіть завтра бути готовими до всього». Адже й гітлерівські офіцери з не примиряться з безслідним зникненням двох танків та їх екіпажів, а зберуть усі сили, щоб знищити нас. Про те, щоб піти десь од рідного міста, ми тоді навіть думати не хотіли. Тому зразу ж після бою з танками загін почав готуватися до оборони. Насамперед я наказав додатково закласти міни на всіх лісових дорогах і ретельно перевірити встановлені раніше. Створювати суцільні оборонні рубежі по узліссю, яке тягнеться в один бік на 8 кілометрів, а в другий на 5, з нашими силами було абсолютно неможливо. На узлісся ми виставили тільки дозори. Оборону ж вирішили зайняти в глибині лісу на відсотках. Другого дня фашисти рушили в наступ. До спадщанського лісу вранці підійшло 6 танків і 14 автомашин з піхотою. Тільки прибіг з дозору боєць і доповів, що німецькі танки і піхота зупинилися перед лісом, як противник відкрив огонь з гармат. Ми не відповідали. Стріляли окупанти на бо не знали, де ми точно знаходимося. Потім вони розділились на дві групи – і кинулись уперед із страшенним гулом. Танки, піхота, все стріляє. І в цей день наші мінери тріумфували. Одна група ворога, не встигши заглибитись у ліс, відступила назад. Передній танк підірвався на міні. Така ж доля спіткала і другу групу. Їй теж довелося витягати на буксирі танк, ушкоджений міною.